Mystojimo kobedemmi na granici Našedina vatan nam je abosna nam domovina vatan nam je abosna nam domovvina. Ovi brda rodnih dola, do arša se, e zančuje, inša Allah, i čuće se, kunemo se dok nas bude. Gospodaru, tebi hvala na tu. Islam, come od bešike do mezara na vom srțu gazizko me od nam dae mane da u kadar, kuvet, nam, da emanet, bledamo shtajem sahibiya ovazemla zadoyla kolko chasnih yeshegida sve bezesuze zagrilala Jesheida sve bez suze zagrlila. Jemin čvrsto ti dajemo, svoga dina ne gubimo. Bosno svaku stopu. Dnih dola, do arša se, e zančuje, inša Allah i čuće se, Bosna u glas poručuje. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa fudarussalat, wa tbuntaslimi ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi sallam. Salem, taslima kćerka. Zali je smo koga majku jelu. Evo pitanje sada. Umre čovjek. Ostavio je majku. Istavio je sam sina. Koliko će majka nasljediti? A sa je majku ostavio sam sina. Majka će ju koliko? Ostavio je majku, ostavio sam čerku. Koliko? 160. 160. Znači, kažemo dijete, bilo muško, bilo žensko, žensko. to se kaže el alwaris, el warif, znači koji nas Ili, znači čak ako sam ostavio, dobro, glavno da vas dalje ne zamara, znači ako sam ostavio sine. Eh, znači možda bude da je sine sine i tako dalje, kao prijedsedno, ali znači uvijek da znate sine sina, ako nema sina biva na njegovom mjestu. Sljedeći naslednik je ko? Čerka. Sljedeći nasljednik je čerka. E, sad sve ide malo teže i teže. Znači, ovo je ispočetka početka sve ne da način bilo za zagrijavanjem. I brojeva se mi što čini manje, ili sa mene se čini? <laughs> Ovi paš kafe da piju. <laughs> Dobro. Čerka ima sljedeće mogućnosti nasljeđivanja. Pod broj jedan, ako je jedna kčerka, odnosno nasljeđiva polovinu, ako je jedna. Znači kčerka nasljeđiva polovinu, ako je jedna. Ako je jedna šta? Ako je jedna kčerka. Znači umro čovjek i ostavi jednu kčerku. Ona će nasljediti koliko? Ona će nasljediti koliko? Nasljedeće polovinu. Od dva... Ako su dvije čerke i više, naslijeće je koliko učestvuju u dvije trećine. Znači sad ostale dvije čerke, ostale tri čerke, ostale četiri čerke, koliko god da je, one nasljeđuju dvije trećine. Jel' jasno? Naslijeđuju koliko? Naslijeđuju dvije trećine. Znači, ako je jedna nasljeđuje koliko? Jedna je sljeđuje jedno polovinu. Ako su dvije i više, nasljeđuju dvije trećine. Znači, ako su dvije čerke, uzmeju dvije trećine. Jedna, jedna, jednu trećinu, druga, druga. Ako su tri, isto dvije trećine. Ako, ako je sam dvije trećine. I, znači, sljedeća mogućnost... Kod tri, da nasljeđiva da bude asaba. Da nasljeđiva da bude asaba. Znači, asaba da bude, na primjer, ako se nađe sa sinom. Znači, ne sa svojim sinom, nego sa sinom od koga? Sinom od Mejita. Znači, ako se nađe sa sinom od Mejita, to je, to je ko može biti? Može biti brat ili? Samo malo, evo, prička. Ajde. Kontajte. Ne moramo na svako pitanje odgovoriti. Znači, bude... znači, ako bude mate, ostavi sina i ostavi čerku, Načeleksmo ćerka nasljeđuje polovinu. Ako su dvije više nasljeđivaju koliko? Vidite trećine. Sreće je mogućnost. Nači ovo i prva i druga stvar jeste da se ne, da sa njima ne bude sin od koga? Od meita. Ako se nađe pa bude sin od meita, onda oni postaju takozvana asaba. Asaba najde znači, ko postaje asaba? Ek ćerke i sinovi. Znači, postaju svi zajedno asaba. S tim što li zekari mislu hadzil un sajajin. Što muškarac uzima duplo više nego šta? Nego žena. Znači, pod, pod broj jedan nasljeđiva polvinu, ako je jedna. Pod broj dva nasljeđiva dvije trećine. ni dvije učestvuju, nije dvije ili više učestvuju dvije trećine. I pod broj tri biva asaba uzima ono što je ostalo dimetka. Ako se Sa njom nađe ko? Sin od Mejta. Znači, pogledajte. Moja čerka, na primjer, u prvom slučaju nisam, nisam ostao joj sina. Moja čerka je ostala jedna. Uzima koliko? Uzima polovinu. Ostao joj sam dvije čerke. Uzimaju koliko? Dvije trećine. Dvije trećine uzmaju. Ostavio sam čerku i ostavio sam sina. Jedna čerka nasljeđiva koliko? Nasljeđiva osnovno i polovinu. Međutim, sad je došao bai sin. I on je nju zgrabio. Uzoo i rekao, tebi nema polovinu, nego ćemo zajedno slijeti. Znači, ono, bratski braća i sestre. I, znači, uzimamo ali, meni duplo ide više. I onda taj brat, znači, ako njen brat, Uzima nju, znači, sin, znači, tu čerku, čini da nasljeđivaju sistemom ASA-B. Znači, ono što je šta? Ono što je ostalo je dimjetka. Međutim, ne boj se, neće nikad ostati bez imetka. I on uzmenju nju i onda oni nasljeđivaju, ali kako? Nasljeđivaju muškarac duplo više nego žena. E, ovo je se dosta dešalo. Znači, u velikom broju slučajeva farajza desi se, na primjer, umro čovjek, ostavio samo djecu. On ostavio samo djecu od naslednika. Ostavio mušku i ostavio žensku djecu. Oni su osoba. Oni uzimaju sve što je ostalo od imetka. Međutim, kako ćemo sad zaračunati? Kako ću sad, na primjer, ova, ova uzima duplo više nego ženska? Aha. Znači, sad, počto muškarac nasljeđiva duplo više, Znači, kako bi bilo lakše, muškarca računam kao kao dvije glave. Znači, sad hoću da vidim koliko imam glava. Znači, hoću da podijelim na jednake dijelove. Pa, na primjer, umro čovjek i ostavio, da kažem, na primjer, dva sina. Znači, pasite, sad djeca, znači, taman bilo jedna čerka, jedan sin, oni su asaba. Dvijek čerke, jedan sin, oni su asaba. Dvijek čerke, dva sina, oni su asaba. Oni nasadživaju što ostalo. Kako Muškarac duplo više nego šta? Žene. E sada, hoću da vidim dobro. Umro čovjek, ostavio čerku i ostavio sina. Da, da bi lakše raspodijelio ime, kažem, ovaj muškarac, pripad, on je kao dvije glave. Znači njega računam kao dvije osobe, a žen, ženu računam kao jednu osobu. I umro čovjek, ostavio čerku, ostavio sina i imetak dijelim na tri dijela dva ta dijela dajem kome je sinu, jedan dajem jedan dajem čerke, jeste li razumjeli? Dobro, znači na primjer ostala dva sina i ostale tri čerke dijelim na sedam dijelova Nači dva, znači Kad kažem dijelim na sedam dijelova, znači metak, znači dijelim na sedam sedmina. Dijelim na sedam sedmina. Ovo vam govorim sad praktično zbog čega, zato što u većinu slučajeva, znači umre čovjek, ne, bude, ne, ne budu zakomplikovane situacije. Znači bude, na primjer, ostavi samo ostavi djecu i ostane, eventualno žena ostane sa djecom i tako. Znači, ovdje oni kao osoba, znači podijelio sam kako, znači ostala dva sina, i ostale dvije čerke, ili bili smo rekli trijeg čerke. Znači, ovo računam, sako godinje računam kao dvije glave, to je četvoro, trijeg čerke, to je sedam. Jer menetak dijel je na sedam sedmina. Dvije sedmine idu u jednom sinu, dvije sedmine drugom sinu i one ostale o, uzimaju koliko? U jednu sedminu. Jeste li razumili ovo? Ako niste razumili, nije problem, ja ću opet ponoviti. Znači, čerka nasljeđiva kako? Čerka može da uzme polovinu. Znači, ovo polovina ili dvije trećine, ona nasljeđiva pod uslovom da sa njom ne bude ko? Da ne bude, znači, sin od Mejita. Znači, možemo reći, brat, međutim, lakše, znači, rekli smo da vas ne zbune. Uvijek kad spomenem neku osobu, vežemo je za koga? Vežemo je za Mejita. Znači, nema sina. Ostavio sam čerku, uzmam koliko? Polovinu. Ostavio sam tri kćerke, uzmaju koliko dvije trećine. Ostavio sam pet kćeri i ostavio sam jednog sina. Ovaj sin je uzima i čini da nasljeđivaju takozvanom asabom. Da nasljeđivaju takozvanom asabom. Kako je nasljeđivaju takozvanom asabom? Da muškarac uzima duplo više nego što uzima ko? Nego što uzima žena. Aha. Ti kontašno naprijed. Ali ne je odgovorit na pitanje da ne bi, kako se kaže, druge zbunio. Znači, vidjet ćeš kasnije tamo, ako ufatimo da učimo, znači, a saba, znači ona jači, znači ima jači slabiji. Ali to, da se sad, da idemo dalje. Znači, polovina, ako je sama, dvije trećine, ako je šta, ako su dvije i više, I trider nasljeđiva asabum ako se sa njom nađe ko sin od mita i onda oni postaju šta onda oni postaju šta postaju asaba je se kumullah fi auladikum li-dhakari mithlu hasi al-unthayn fa in kanaa nisaa'un fawqa ithnayn falahunna thuluth ma taraka in kanat wahidatan falaha nisf dobro ovoaj kada bilo u I plus, plus dodajte sina koja je saba. I zapamjte, ti šest nasljednika nikada ne mogu da budu isključeni iz, iz nasljednika. Znači, ovi la yuhdjebuna ebeda. Znači, ovi nikada ne mogu da budu isključeni. Znači, muž, žena, muž, žena, babo, majka, čjerka i sin uvijek imaju na nasljednika. Jer ponekad, na primjer, vidio ovo. Eh, nazovete, čovjek kaže, eh, umro čovjek, eh, ostavio sina i ostavio brata ponekas moraš na primjer kad kaže brata odmah moraš razmisliti je li isključen na primjer vidite bratća ćerka e, ucina znači mogu da budu e, mogu da budu isključeni na čerka ćerka ucina isključuje sin ne is. i odmah mora da razmislim međutim ako znaš kaže na primjer umro ostala žena godovo da znaš koliko je, znači ne može da bude isključena e, umro ostala majka na stage ne može da bude isključena međutim kaže umro ostavio brata ostavio brata I na primjer ne zove, ti čovjek kaže, umro je brat, ja sam brat, koliko ga nasljeđujem. Ja on na primjer čuo da brat nasljeđiva toliko i toliko. Znači ti, onda mora šta? Moraš da pitaš, ima li više koga? I mali sina ima sina, gotovo, ima sina, ti ne, nasljeđuješ ništa. Zato što, znači zapamite, znači braća, znači sestre bivaju isključene sakim, znači bivaju isključeni ulaznom lozom i s ilaznom lozom et i teskotu bil binina i teskotu ihvote bil binina i ruina znači ulaznom i silaznom klazomoni alto ćemo znači ovo kada govorimo o isključivanju to ćemo kasnije da se hoć sada vam kažem da pet naslednika koje smo spomenuli i plus i da nikada ne mogu biti isključ za razgo drugog naslednika koji mogu da budu isključiti i to je jedna sar koja je najtežna, u farajzu, najteža u feraju najteža hajb Ne znaš ko koga isključuje. Ne znaš ko koga isključuje. Evo, kod vas sam džekli, on mako je jači. Laj, laj, laj. Samo problema neki. Sljedeći nasjednik, odnosno šestija shabu farzije ko? Je čerka od sina. Čerka od sina. Rekli smo sina, znači ne, sina nećemo spomenuti zato što je sina saba. Znači, sin je ova druga vrsta nasljednika. Mi sad govorimo samo s Habbal Farajz. Mamić, hajde, ponovim kakvog čerka nasljednjiva. Prva je, ne gledaj, ne gledajte, ja gledaj vam mene. Ako je jedna, nasljednjiva polovinu. Ako su dvije i više, dvije trećine. I nasled, ako ima sin odmejite, onda je... Onda je asaba. Dobro. Sljedeći nasljednik je ko? Čerkaucina. Znači, Čerkaucina je slična pravoj čerki. Medžutnik Čerkaucina razlika je može da bude isključena. Znači, Čerkaucina može da bude, znači, unuk. Međutim, od sina, jer čerka od čerke, šta? Čerka od čerke, šta? To je veza preko majke, to je zavil. Raham. Dobro. Znači, sad isto, čerki, čerka od sina, pod broj jedan nasljeđiva polovinu. Nasljeđiva polovinu, ako je jedna. Nasljeđivaju dvije trećine, dvije trećine, ako su dvije i više. I tri nasljeđiva jednu šestinu, ako se nađe sa pravom čerkom. Ponovit ćemo, ponovit ćemo sve. Znači vi zapišite, znači ima tri mogućnosti, prvo polovinu, drugo dvije trećine i tri jednu šestinu. Hm? Ako se nađe sa pravom čerkom. Ako se nađe sa pravom čerkom, jednom čerkom. Znači, kad kažem sa pravom čerkom, samo jedno. E, gledajte sada. Znači, čerka od sina. Umro čovjek, ostavio čerko od sina. Ostavio jednu. Koliko će naslijediti? Samo čerko od sina. Jedna polovina ko se dvije kčerke od sina? Dvije treće. Treća njena mogućnost je da naslijedi jednu šestinu. Ako se nađe sa njom kao nasljednik prava kčerka, ali jedna, znači umro čovjek, ostavio pravu kčerku i ostavio kčerku od sina. Prava kčerka uzima koliko? Polovinu. Kčerka od sina uzima koliko? Šestinu. Zbog čega ona uzma šestinu? Zato što jedna polovina, jedna šestina je koliko? Dvije trećine. Znači, zato što dvije čerke, čerke nasljeđuju dvije trećine. Znači, ona je ovde kada ima jedna čerka, nema druga, ali ima čerka od sina, odna je kao ova druga čerka i zato ona uzma koliko? Ona uzma jednu šestinu. Kaže se jednu šestinu tekmele li filifejn, da u potpuni dvije trećine? Ne ise. Uglavnom, znači, Da uzme polovinu, da uzme koliko? Dvije trećine i da uzme jednu šestinu ako se nađe ko? jednak čerka koja uzela polovinu i ona kao čerka od sina uzme jednu šestinu. I to biva koliko? Biva dvije. Ha? Aha. Da imam hedije da dijelim ti dobio. Ako se nađu dvije prave kćerke, koliko ova dobiva kćerka od sina? Ne dobiva ništa. Zato što su uzeti dvije trećine, Allah je mand, ne imate ništa. Znači, zato sam vam rekao, na početku sam šta rekao, brate, ako se nađe kćerka, jedna kćerka. Ako se nađu dvije kćerke, ako se nađe jedna kćerka. Znači ona može da uzme jednu šestinu, tek kako šta? Ako bude samo jedna prava kćerka, koja uzela polovinu. Ako uzmuju, ako ostane ništa? Ko sta je prava, čeka se na je. Dobro? Onda ostaje ti je čeka se. Ona će imati udjelo u 1/6. Dobro. Ali mojete ovako, ne morate puno detalja nagradi što si onaj što, što hoće da seza, ali meni neće to težati. Načej ja i svejedno kad ne bi znao odgovor, ja će se povrat. Među u feraju se vodi računa da ne kažeš i ako Zbog čega? Zato što ako pomutiš, pogotovo u prvim darstvojima, ako pomutiš sve, onda Allah ima E gledajte sada. Ali ovo sad, što ćemo pojasniti, obratite dobro pažnju. Ovo zapamte. Znači polovina, dvije trećine, jednu šestinu. Ovo zapamte. Međutim, sad ima jedno malo jedna mala komplikacija. Ko zapamte, alhamdila. Ko ne zapamte, alhamdila. Međutim, obratite pažnju. Na Naprimjer, ima kćerka. ostale je prava kćerka, uzela polovinu. I ostala je šta? Kćerka ocina, sina. Koja bi trebala da, da bude je šta? Da uzemem do šestinu. Međutim, u isto vrijeme se našo sin od sina. Našo je se šta? Sin od sina. Taj sin od se u nasljednom pravu naziva sa dva naziva. Može da bude nesretni rođak, može da bude mubarek rođak. Znači se zove sa Karibmeš um i može da bude Karib mubarek. Znači sretni rođak i nesretni rođak. Šta to znači? Gledajte sad vam. Ima prava čerka koja nasljeđiva koliko? Polovinu. Čerka u sina bi sa njom trebala da nasljedi koliko? Šestinu. Međutim, došlo Sin Cina, se pojavio. I ovu čerko Cina uzme kao šta? Uzme kao šta? Kao asabu. Isto kao u onom prethodnom slučaju. I oni postanu asaba. I ona umjesto da uzme jednu šestinu, je te šestine. Zato što je on učinio? Učinio je šta? Asabu. U drugom slučaju može da se desi. Znači, ovo je Šta? Čerka od sina, učinio osobom. Međutim, u drugom slučaju, može da se desi, da dođe, na primjer, našle su se dvije prave čerke i našla se ova čerka ocina. sina. Ako imaju dvije prave čerke i čerke ocina ona nasljediva šta? Ništa. Aha, ali došao ovaj rođak i opet uzuo sebi. I kaže, šta mna ona nasljedivaš? I onda ona ovdje u je trebala da ne naslijedi ništa, međutim, uzuo je rođak i učinio da ona nasledi je se to zove Karibli Mubarak. Mubarak, rođan. Ovo su neke stvari za koje možda da imamo vremena ili ako ako budemo nekad imali, ono, da kažemo, duže vremena, na primjer možda sedmični ders, ders ili nešto tako iz nasnog prava, ovo ćemo malo više pojašnjavati. U svakom slučaju, znači, zapamtite za čerko cina šta? Zapamtite o čerko šta da nasljeđiva koliko? Da nasljeđiva polovinu? Da nasljeđiva dvije trećine? jer nasljeđiva jednu šestinu. Jel u redu? E, hajde, hajmo na početak. Ko se javiti da mi pojasni kako nasljeđiva muž? Hajde. Evo i krajišnicu. Evo krajišnici. krajišnici. Dobro. Žena. Ahmaletz. Evo sadi Hercelona. Eee, uh, koga ko smoal posle, kako smo se sedo-sedo? A? Aha, otac. Hajde, ko će otac? Ko će otac? Otac ima šestinu, ako se sa ima al sa šestinama i sina Dobro? Ha, onovali i ova sina ja. ocina je. Hajde, dalje, Ili Tako... Šestina plus ostatak ako ima sina i bi ovaj noć. Ako ima čerku ili, ovaj... čerku ili, ili ako nije da nema dje... Međutim šta ako ima i sina i čerku? <laughs> Odlično, sin i ćerka postaje saba. A babo ćuje koliko? Šestina Slavu će šestinu, a oni će uzeti ostati. Dobro, to je otac, je li tako? Jesmo li završili s otcom? Jesmo. Majka. Ko se javiti? Ti se javio, ti se javio. Nermine. Jedna trećina, jedna šestina. Šestina kada? Ne, šestina je jedna ako ima, ako ima dijete, znači kažemo dijete jer može biti sin i mogu biti čirka, ili ako ima dva ili više braći. Trećina, ako nema dijete, ili ako nema dva ili više braći. I treća, treća, jes, odlično. Znači, vidite ovdje sad, da vam pojasnije jednu stvar. Ovdje, majka, znači vidite ovdje, majka može da ima trećinu, da kažemo. Međutim, iz nekih razloga prelazi na šestinu. A radi čega prelazi na šestinu? Radi drugih nasljednika. Znači, dođe drugi nasljednik i stani, kaže, da moj ti trećinu, daj imeni malo. I onda ona radi toga, na primjer, sina, ide na šestinu. Ili sa trećini ide na šestinu radi koga? Radi dva brata. Međutim, ponekad ta dva brata mogu da budu isključeni iz nasljedstva. Našli su se, ali je došo neko koji isključi iz nasljedstva. Pa makar da je isključio iz nasljedstva on će majku prenijet sa trećine i na šestinu. <laughs> znači, na primjer, nađuju se dva brata. Na primjer, nađuje se pravi brat i brat po ocu. Pravi brat isključuje brata po ocu. Međutim, da se našlo samo pravi brat, samo pravi, jedan brat, oni jedan, oni on, nisu dva. Znači, majka mi naslijedila trećinu. Međutim, našla se dva, ali jedan isključuje od drugog. Nema mezi što je jedan isključuje od Našla se dva brata. Znači, kada kažemo ovdje dva brata, Bilo kakva brata i bilo da ne slijede ili bilo da ne nasljeđivaju. Znači, oni prenose majku. Tako možete reći, majka u osnovi nasljeđiva jednu trećinu. Međutim, ako se nađi dijete ili ako se nađu dva brata i više, majku prenose sa trećine na na še sinu. I treća situacija je situacija čega, znači onog slučaja, kako se zove? Omerovi mesela. Dobro ta situacija. Hajde, koji je peti? Subhanallah, farajz je čudo. Znači, farajz je toliko mesela i toliko, subhanallah, vidite mudrost. Znači, kad vidi kad islamski činjaci koji su pisali o mudrosti, ili kako to, da ova je nesljeđiva obliko, da ova je nesljeđiva, subhanallah, čovjek tu vidi obodijet vidi robovanje Allah s.w.t. Jer koliko je nekih detalja, u osnovi Kur'an napojašnjava detalje. U osnovi, Kur'an napojašnjava detalje. Namaz, stvar koja je prva sarza koju će čovjek polagati u nasudnom danu. Šta se spominjuje? Spominjuje se samo na rađivanje namaza. Međutim, najasljeno pravo spominjuje se detalje. Znači, najasljeno pravo, većina ti detalja su spomenuti u Kur'anu. Jer zato islamski učinjaci, kada govore, kažu Allah subhanahu wa ta'ala tola qismata al-fara'id بنفسه Allah جل شأنه i ja sam oni swoje knjige znači ne prekoposlanika raspodijelio koliko kome pripada i I zato čovjek, znači čovjek vodi računa o tome zbog čega, kako da on ostavi imetak iza sebe. I vodi računa što da uzme? Da li da, da uzme ono što je halal? Jel mu to halal što uzme? Jel mu to haram što uzima I tako dalje. Koliko ljudi danas ima, kaže ostavio sve, da primar tome. Ostavio sve, ostavio ovome. Znači čovjek treba da postoji kod njega to interesovanje da zna da li imen to dozvori da uzmem ili ne. I zato vam kažem ono što možete, Što sigurno možete, jeste širite među ljudima svijest o nasjednom pravom. Jer danas ljudi malo o tome pitaju. Znači, danas ljudi malo o tome pitaju. Znači, širite ljudima svijest o tome. Znači, i ne nemojte zaboraviti da je prije netoliko mnogo godina, znači, na našim prostorima, jedino kako se imovina raspodjelivala, da je to bilo po šarijatu. Znači, postojale su kada, znači, do postojanja šarijatskih sudova, znači, tak se među ljudima dijelio po ovoj svi, da, da se to vrijeme ponovo vrati. Sledeće, rekli smo šta? Čerka. Ona uzima koliko? Ona uzima pola. Je redu? Ako je sama, uzima dvije trećine. Ako su dvije, više. I može da bude asaba ako se nađe sa sinom. I rekao sam šta na ovih pet nasljednika i još, plus sin, znači ovi ovaj pet koji smo spomenuli, šest nikada ne mogu da budu isključeni iz nasljestva. Zatim smo spomenuli koga čerko sina nasljeđiva polovinu, je li tako? Ako je jedna, nasljeđiva dvije trećine, ako su dvije više i može da bude da uzme jednu šestinu ako se nađe sa pravom čerkom, ali sa jednom pravom čerkom. Dobro, čerko sina koji isključuje? Isključuje sin. Znači čerko sina isključuje... Sin Znači, zapamtite kako sam vam rekao. Kad sam vam spominjio dedu i babu, ima babu i dede dedu. Znači, babu nasleđuje, sin nasleđuje. Ako nema babe, ima dedu. Međutim, dok je god babo živ, on isključi onoga koji dolazi poslije. Znači, isto tako. Znači, imamo, čovjek ima sina, ima čerku od sina. Koja je bliži me tu? Mate, sin. tako da u ovom slučaju znate znači postoji jedan nasljednik koji isključiva čerku od sina, to je ko? To je sin to babu, uopšte sin, ne na njenomu babu razumiš ne tog, nego isključiva i sin, znači sin od sin od majita dobro sljedeći jeste sedmi jeste sestra sestra Međutim, takozvana sestra, a šaqiqa, odnosno prava sestra. Dakle, baš to. Dakle, kada ljudi onom kažu pravi je brat, polubrat, tako dalje, u osnovi toga nema, znači ono je, znači brat je brat, sestra je sestra. Međutim, u našem pravu, znači postoje razlike ako je na primjer brat, ako je sestra po majici i ocu ili na primjer ako je sestra samo po ocilu, ako je sestra po majici. Znači, to ono što ćemo doći. Međutim, kad je pitanje održavanja rodinskih veze i tako dalje, to se smatra šta? To smatra pravim bratom ili pravom sestrom. Dobro. Znači, sljedeći nasljednik jeste sestra po ocu i majicu, odnosno prava sestra. Ona nasljedživa, slično kao i prethodni, znači, a to je da nasljedživa polovinu. Ako je jedna, je nasljedživa dvije trećine, dvije trećine. Ako su dvije i više, Znači sestre prava sestra, pocu po i majici. Znači, pazite ovo, imat ćemo sada samo jednu stvaru, brate pažnju. Imali smo vamo koga imali smo k čerku, imali smo k čerku od sina. Slična ta relacija će biti između prave sestre i sestre pocu. Po znači, imali smo vamo, na primjer, da ona ova naslijedi, ova bude jedna naslijedi polovinu, dođe k čerka od sina i uzme šestinu. Je li tako? Znači, tako ćemo isto imati vamo. Znači, prava sestra pod broj jedan nasljeđuje polovinu. Ako je jedna, pod broj dva nasljeđuje dvije trećine i više. Ako se nađu dvije, i više. Jel u redu? I još dva imamo dva načina, a to je da biva asaba. Međutim, asaba biva na sledeći način. Asaba da se nađe sa pravim bratom A Saba da se nađe sa bratom, znači od Meita, znači Meita ostavio pravu sestru, podsuj po majici ostavio pravog brata, znači onda ona sa njim biva Saba i uzimaju ono što je ostalo od imetka. A zaboravlja znači polovinu i zaboravlja se ostalo, znači bila jedna, bilo i više. I biva također A Saba ako se sa njom nađe kćerka ili kćerka ucina, sina, ona je dva prethodna nasljednika. Se, ako se nađe kćerka ili kćerka od sina, Onda biva kako? Ona biva asaba. Znači, umro čovjek, ostavio čerku i ostavio sestru, pravu sestru. Znači, ova prava sestra biva asaba. Zato što je ova njena, zato što je čerka od meta, je učinila asabom. Je zato pravilo u Farajzu glasi, pravilo zapisite, Zapiješte Iđe alu l-ahavat ma'al benata asabat Učinite sestre sa kčerkama asabom Učinite Učinite sestre sa kčerkama asabom To jeste sestre postaju asaba ako se sa njima nāđu ko čerke U nekim knjigama iz Frajza se spomenje da ovo je hadis, međutim, ispravljamo da nije hadis. Ovo je odgovora učenjaka Frajza. Znači, prava je sestra, nasledđiva kako? Može da naslijedi jednu polovinu, je tako? Ili može da nasledži, naslijedi dvije trećine, ako su dvije više, i još po tri, po četiri mogu da budu šta? Asaba. Asaba biva kako? Znači, rek smo, neći ponavljaš šta je Asaba, zna se šta Asaba, uzma što je ostalo. Asaba biva da se sa njom nađe, pravi brat činija sabom, ili se, ili se dešava da se sa njom nađe ko čerka ili čerka od sina. Međutim, ovak čerka ili ovak čerka od sina, ona biti saba zajedno sa njom, nego ovak čerka ili čerka od sina, ona će naslijediti koliko uzima. Na Naprimjer, čerka će naslijediti polovinu. Mađutim ova sestra, ona je postaja saba, što znači ona će uzeti što je ostalo od imetka. Znači, u prvoj situaciji kada je njen, kada je brat činija sabom, Jedno i drugo su a saba. Međutim, u drugom slučaju samo ona postaja a saba. Znači, samim postojanjem koga, samim postojanjem koga, kćerka, bilo kćerke ili kćerke ocina, sestra, prava, postaje šta? Postaja a saba. Evo sad odmah zadatak da rižim. Ja umro, ostavio kćerku. Ostavio sam šta? Kćerku. I ostavio sam pravu sestru. Koliko nasljeđuju? Kto zna nekdje dine ruku? Nemojte govoriti A drugo uzmam, koliko, znači pola pola. I Loreedo pola pola. Ostavio sam dvije kćerke. I ostavio sam pravu sestru. Znači uzmalo aj ja se lol. Jedna s e, ostaje. Je se razumeli. Praviste. E, majuti, sad dosta je jedna stvar, zapišite ko isključuje Ko isključuje? Isključuje sin i otac. Znači zapamati, isključuje sin i otac. Odnosno, ulazna i silazna loza. Znači, isključuje otac ili otac od oca ako nema, ili sin ili sin od sina ako nema sina. Znači, oni isključuju koga? Oni isključuju, znači, sin i otac isključuju koga? Isključuju sestru. Znači, uopšte da znate, ulazna i silazna loza isključuje braćui sestre znači ataskutul ihwatu bil banina wa bil abil anna kama rubina dobro ja i dalje kažem u abibe u abibe u abibanil banina kako kanu sjan el jum'a fi muhadan neise sljedeći nasljeđivanje, odnos između, to je ono što sam rekao, odnos između sestrije po ocu prema pravoj sestri je isto kao u čerke od prema pravoj čerci. Hajde nešto iskreno, jeste, jeste imalo se koristili? Jeste li bolje nešto? Znači nije bilo da sam sam malo tretirao. Alhamdulillah. Ja, sve će počela. Mi je znaš te, da mi imamo vremena. Ali ako niste ovo zapamte, naš dježba može biti kore i zapamte, podovite, nekad kasnija kogoda, kad ponovo budemo, kad budemo nešavali matematički to, kako se, onda će puno lakše, jer je samo vježba. Znači isto oko matematički, on nastavnik pokaže formu, samo vježbaš, vježbaš, vježbaš, i sve što više vježbaš, to više sjeda, onaj, leže u glavu. Sljedeći nasljednik je sestra Pocu. E, gledajte sada. Naci sestra pocu isto nasljeđiva, nasljeđiva jednu polovinu ako je sama, nasljeđiva dvije trećine ako su dvije i više i nasljeđiva jednu 6 ako se nađe sa jednom pravom sa jednom pravom sestrom, ako se nađe sa jednom pravom sestrom. Naci ako bude ako se desi ima prava sestra koja je naslijedla jednu polovinu i nađe se sestra pocu, ona uzima šestinu. Međuutim ako se nađu dvije Ako se nađu šta? Ako se nađu dvije prave sestre, koliko će sestra sestre podsunaslijediti? Neće ništa naslijediti. Nači sestra podsunaslijediva pod broj jedan. Polovina, ako je sama. Polovina, ako je sama. Dvije trećine, pod broj dva. Dvije trećine. Nasljeđuju dvije trećine, ako su dvije i više, I nasljeđiva jednu šestinu, ako se je našla sa njom ko? Prava sestra koja je uzela polovinu. Znači jedna prava sestra koja je uzela polovinu. I biva Saba isto kao prava sestra. Ako se nađe sa bratom po ocu, ako se nađe sa bratom po ocu, Znači, ne pravim bratom. Ako se nađe pravi brat, oni isključuje. Međutim, ako se nađe brat po ocu i sestra po otcu, brat po ocu čini šta? Čini ovu asabom. I također, ako se nađe ona i nađe se u naslijesu neko, neko od čerki. Na osnovanog pravila, iđe alu mal ahavatima benata asabat. Učinite sestre sa čerkama asabom. Znači, asaba biva u dvije situacije, isto kao i u prethodnom slučaju. Pod jedan, da se nađe sa bratom po ocu, znači ostala sestra po otcu i ostao brat po otcu. Ostala sestra po otcu i ostao brat po otcu. Brat po ocu čini je šta? Asabo. Znači nić će uzeti jednu polovinu, nić će gledati dvije trećine, znači sve s zaboravlja, one postaju šta? Postaju asaba. I po Jes, brat poc, postaje asaba. Ili da budu same one asaba, ukoliko se nađu sa kćerkama, to jeste sa pravom kćerkom ili kćerkom od ocina. Znači, tri mogućnosti da nasljeđuju po farzu i dvije mogućnosti da nasljeđuju kao asaba. Zadnja situacija asabe, isto kao u prethonu, isto znamo kao asaba kad ima prava sestra. Znači, ako se u nasljedstvu nađe pored sestri, znači, našla se prava sestra ili sestra po ocu, znači, jedna ili druga se našla kao nasljednik, a sa njima se kao nasljednik pojavila kćerka ili kćerka od sina, ta kćerka, ili čerka od sina, čine da sestra nasljedi kao asaba. Znači, na primjer, ostavio sam čerku i ostavio sam sestru po ocu. Koliko nasljeđiva čerka? Polovinu. Koliko nasljeđiva sestra po ocu? Ono što je ostalo, asaba. Znači, on i nju pripada koliko? Pripada je polovinu. To je to. Sad koje isključuje, ne moram vam da vas ne bih onaj. Znači isključuje sin, kao što je prijetljeno bilo. Sin od sina. Isključuje također. Isključuje pravi brat. I prava sestra. Ako je postala sada sa drugom. Znači, pogledajte, ovo je lahko. Znači, isključuje pravi brat, isključuje pravi brat. Znači, pravi brat isključuje kćerku po, ona isključuje sestru po ocu. Isključuje prava sestra, međutim, ne sama posebi ta prava sestra, nego ako je ona postala saba sa kćerkom ili kćerkom u sinu. To vam samo sad zapišete, nemo, ne neć vam sad to pojašnjavati. I ostalo nam je još dva najasljednika, evo, završili smo. A saba sa kćerkom. Ilk cer kom ti nest. 9 braća i sestre po majci. Znači, braća i sestre na je 9. Naći braće i sestre. Braća i sestre. Jes. Eh, braća i sestre po majici se razlikuju od druge braća i sestara. Od druge braća i sestara, a to je, ko zna po čemu se razlikuju? Nači braća i sestre, ove ovaj govorili smo, ako se nađu, znači muško nasleđiva duplo više nego žensko. Međutim, ako se nađu braća i sestre po majici, oni jednako nasleđuju. Nači tu nema, tu ne važe i pravilo da muškom pripada duplo više nego ženi. Nego znači ako se nađu brat i sestra po majici, znači oba dois po majici i ako ono, onoliko koliko nasleđuju uzmuju to po pola. Naći ovdje na važi pravilo. Šta? Ovde na važi pravilo li zekeri mithlu hazan Da muško ne pripada do proviše nego žen. Braće i sestre po majci imaju dvije mogućnosti nasljeđivanja. A to je da im pripada šestina da im pripada šestina, ako je jedno. Znači, bilo da je jedno muško ili jedno žensko. Znači, ako se nađe brat po majicu, ona sliđiva koliko? Nasliđiva šestinu. Bilo da se nađe sestra po majici, ona nasliđiva koliko? Nasliđiva šestinu. Znači, umrosi, si, ostao, ostao ti je brat po majici. Znači, vas majka rodla, babu vam drugačije. Koliko te nasliđuje taj tvoj brat? Jednu šestinu. Ostala ti sestra po majici, koliko te nasljeđiva? Šestinu. Šestinu. Međutim, ukoliko i bude dvoje i više, dvoje i više, dvoje, troje, četvr, petro, desetro, onda nasljeđuju koliko? A? Onda nasljeđuju jednu trećinu. Znači oni svi nasljeđuju jednu trećinu koliko god je bilo. Znači petnestero, petnestero dijela jednu trećinu. Jel redu? Koliko, dva i više, koliko god da je. Znači, znači, budu dva brata, dijele jednu trećinu. Budu tri brata, dijele jednu trećinu. Bude pet bratće, dijele jednu trećinu. Bude sedam bratće, sedam sestara, dijele jednu trećinu. Znači, jednu trećinu kako? Jednako. Znači, jedan brat, jednu se jednu trećinu. Popolo uzmaj. Znači, ne nevažni pravla. Znači, gledajte sada. braća i sestre po majici, oni šta? Oni nasljeđiva jednako. Znači, za ne nevažni pravilo, muškom koliko, duplo koliko žensko. Ako bude jedno, nasljeđiva koliko? Šestinu. Ako i bude dvoje i više, učestvuju jednu, fahomušeraka u fiftolus. Oni nasljeđuju jednu trećinu. Je to u redu? Isključuje i ko? Isključuje i otac, dedo, tako dalje, isključuje i ko sin, sin od sina. isključuje još ko, v obilbenati, v obilbenati ljubni, isključuje također kčerke i kčerke od sina. Znači, također može da isključi ko kčerke i kčerke od sina. Znači, to isključuje otac, isključuje sin, isključuje kčerka i kčerke od sina. neko znači, se nadu isključuje. pero je nebrače je na sestra. Bravo, Da da slavas, sestra. Da. A znači, možete, znači ovako, uh, možete, da postavite pravilo. Znači da braće i sestre isključuju muška ulazna loza i silazna loza uopšte. Znači, to je pravilo. Znači, ko isključuje braću i sestru po majici? Mudakkar, znači, isključuje i otac. Je li tako? Znači, ne može da isključi njena, isključuje otac. Ili isključuje silazna loza. Znači, bio čerka, bio sin, bila čerka uh, od i tako dalje. Znači, to vam lahko zapati. Znači, to je pravilo. Znači, ne isključuje Muška ulazna loza i sila znaloza uopšte. Znači, to su oni koji isključuju šta? Brata i sestru po majici. Pogledajte ovde, znači ovde u isto vrijeme imate jednu stvar, a to je danas oni ljudi koji govore, da kažemo, koji šire dileme i neistine koji islama. Vi znate da se prihvatili onoga da muško naseđiva duplo više nego žena E, prihvatilo se toga kao nekog pravila da kažemo da u islamu uvijek muškarac su nekoj prednosti. Znači, prihvatilo se tog ajeta koji govori o čemu? O nasljenom pravu i u svim stvarima žele da dokažu da je muškarac iznad žene, da ima duploviše više od nje, itd. Znači, oni žele sad tim normalno, to omotavaju, ne dokažu kako ženi u islamu ništa ne pripada. Međutim, dok vidite i u samom nasljednom pravu, ćete vidjeti, znači kroz ovdje vidjete da ponekad žena može da naslijedi, da može da naslijedi šta? Može da naslijedi više nego muškarac. Znači ode se govori ovo ako se nađu braća i sestre, na primjer, ili ako se nađu sinovi, sinovi i čerke, onda su oni takozvano ovo o čemu smo govorili sada, sada. Međutim, pogledajte ovdje, na primjer, kada su sestre, kada su braće i sestre po majici, znači oni nas, nasljeđuju koliko Nasljeđuju koliko? Znači, nasljeđuju jednako. Znači, ne daje se prednost ovome na drugim. I tako ćete naći, na primjer, sada kada bi se vratili na neke MSL, -e, vidjeli bi da ponekad žena, znači, može dobiti više nego što dobiva ko? Nego što dobiva muškarac. E sad ima, kada se ovde spominju braće i sestre po majici, imate jednu MSL-u, da kažemo malo neobičnu, i da kažemo malo, ono, mogli bi reći, e, smiješan povod događaja toga Jednu meselu koja se zove mesele ili hađarije ili mušarake ili mušterake i tako da ima više naziva u nasimu pravu. A to je da se desi obratite pažnje sada. Da umre čovjek i da ostavi da umre žena i da ostavi muža i da ostavi majku i da ostavi braču po majici i da ostavi pravu braču znači ovdje bi se desilo šta primjer može sađijeva koliko a može sađijevati ovdje koliko Ima? znači umrla je dan ostavila koga zaujem i ostavila, znači ostavila muža i ostavila ummen, ostavila majku i ostavila braću po majci. Znači nasljeđiva koliko od muž, nasljeđiva polovinu. Dobro. E, nasljeđiva majka koliko? Koliko majka nasljeđiva? Nasljeđiva koliko? Nasljeđiva šestinu. E, braća po majci nasljeđivaju koliko? Koliko? nasljeđiva jednu trećinu. Uglavnom, jedna polovina, jedna trećina, jedna trećina. Znači, uglavnom, pravo pravoj braći koja su, a saba ne ostaje ništa. Oni su prava braća. Oni su šta? Prava braća. I zato, na primjer, ovdje u ovom slučaju, to možda sljedeći drc, možda mi malo više pojavnosti. Znači, u ovom slučaju, braća po majici nasljeđuju a prava braća ništa ne da Znači zato što nije ništa, osta. I onda prenosi se da su došli Omeru radijallahu ta'ala onhu i rekli mu Omer, kaže pa naš babu taman da je magarac, zar mu mi nismo preći nego, zar prava njegova, da kažemo, zar mu nismo preći od samo ovi koji su po majici. I da se prenosi da u ovom, ovom slučaju da u ovo MSL-u da prava braća i braća i sestre po majci da nesleđiva jednako. To je jedan uzetak, međutim, znači da znate da ima jedna vesela koja se tako zove, možda je obradimo malo detaljnije sledeći, sledeći put. Uglavnom, za majku, za braću i sestre po majci treba je da znate šta? Da ukoliko jedno nesleđiva šestinu, ukoliko je dvoje nesleđiva, dvoje više nesleđiva jednu teretinu, da ih isključuje ko? Da isključiva ko? Da isključiva ko? da je muška ulazna loza i silazna loza uopšte. Znači, sila zna muška ili ženska loza. I muška i ženska silazna loza je isključiva. I da oni nasljeđivaju pod jednog, jednako. Ostao nam ješto jedan nasljednik, to je deseti, a to je njena. Od ashabu ili farza, to je nena i njoj pripada šestina. Znači, ona ima samo jednu mogućnost nasljeđivanja, a to je šestina. Znači, ima nena, i njoj pripadaš sestinu. Znači, kad god vidiš da ostala nena znaj, njene šestina je gotovo. Znači, nena, šestina nema, kod njene nema niki komplikacija. Znači, vas da uzima šestinu. Osim, znači, da se nađe majka od umrlog, majka isključiva nenu. Majka isključiva. Znači, nena ima dvije stvari za pan za njenu. Isključ, nasljeđuje koliko šestinu, isključuje ko? Isključuje majka. Isključuje majka. Znači, njena ima dvije situacije. Znači, da nas, da nasljedi šestinu, isključuje ko? Isključuje majka. Međutim, koja majka? Znači, da li je isključiva majka? Znači, koja je njenak čerka? Znači, da li isključuje majka od majke? Da li e, majke isključuje samo svoju majku ili isključiva njeno sa druge strane? Znači, njena može biti šta? sa dvije strane može biti majka od majke i majka od babi a majka je jedna je l' tako znači nena imaju dvije nene imaš majku, imaš nenu majku to ti jedna nena imaš babu njegovu majku to ti druga nena je l' tako po bisajedno učestvovala 1/6 polako znači nena nene kakve god da se nađu odlično nena bila jedna bilo dvije nene one učestvuju u 1/6 one učestvuju u 1/6 međutim koja Majka koju njenu isključiva? Sa svoje strane ili sa druge strane? Saba dvije strane. strane. Znači, ako ima nena, bilo koje strane uzma šestinu. Ako i budu dvije, uzma jednu šestinu. Isključuje ko? Isključuje majka. Majka bila njena čerka ili sa druge strane, znači majka isključuje i svoju majku i njenu sa druge čerke. Znači, majka uopšte isključiva ono kako se naziva nena. E, to je bilo vezano za ono... Onda učestvuju u šestini. Onda učestvuju u šestini. E, znači, uglavnom, vi ste ovdje zapisali, vidim, jedan broj od vas je fino zapamtio ova stanja. Imaćemo poslije ovog vašeg sad predavanja koji dolazi, znači imaćemo još jedno predavanje prije podnije, gdje ono što se kaže nećemo ništa novo opisati, nego ćemo samo na jedan način sprovesti u sprovesti u praksu, malo da vidimo, znači, konkretno, ne, neke lakše slučajeve, odnosno, e, kako da kažemo, neke slučajeve koji se često ponavljaju, koji najčešće bivaju, znači, da vidimo kako bi bilo. Mada, znači, treba jednu stvar da znate, znači, da to ne znači sad, da, ako se postošali dva, tri predavanje znanstvenog prava, da, da se vratite, da ljudima postanete kad i da kaže, ovo me je me je vliko. Ne, znači, nego... Znači da vidite, znači cilj ovih predavanja je bio samo da upoznamo se kako ide raspodjela i metke i nekaj način u islamskom pravu. Da se Allah subhanu wa ta'ala nagradio, saldolahu ala, nagradi, ala Muhammedin, u ala alihi wa ashabihi wa salamu salamu